11. fejezet Sir Bernard Hemings az oldalán Brian Harker smith némánült ült, és végighallgatta Preston jelentését. Úr, Isten mondta végül nagy súlyjal, amikor Preston befejezte. Tehát mégis Moszkva volt az. Ebből még nagyon nagy baj lesz. A kár hatalmas lehet. Brian, ugye megfigyelés alatt vannak még mind a ketten? Igen, Sir Bernard. Maradjon így a hétvégén is. Semmi se tegyenek, amíg a példakép bizottság meg nem hallgatja, amit most hallottunk. John, tudom, hogy fáradt, de meg tudná én a jelentést vasárnap éjjel? Igen, uram. Akkor az első dolga az legyen hétfőn reggel, hogy az asztalomra teszi. Otthon fogom megkeresni a bizottsági tagokat, és hétfő délelőttre sürgős ülést hívok össze. Amikor valeri Petrovszki örneget bekísérték, az elegáns Uszavói dácsa Napoliába fölötté megindult volt. Soha sem találkozott a Szovjetúlian kommunista pártjának főtitkárával, és nem is remélte, hogy találkozni fog vele. Zavarba ejtő, szinte ijesztő három napja volt. Amióta a saját csoportfőnöke átadta különleges szolgálatra, egy lakásba volt bezárva Moskva szívében, és éjjel-nappal őrizte a csoport csoportfőnökség, a Kremlin Őrség két embere. Nem meglepő tehát, hogy a legrosszabbtól félt, bár fogalma sem volt, hogy mit követett el. Aztán hirtelen parancsot kapott azon a vasárnapi estén, hogy vegye fel a legjobb civil ruháját, és kövesse az őröket le a várakozó csajkához, majd a néma csöndön megtett út uszavóba. Még a dárcsát sem ismerte föl, ahová vitték. Csak amikor Pávla azt mondta, a főtitkár eltársak beszélni magával, akkor jött rá, hogy hol van. A torka száraz volt, amikor belépett a nappaliba. Próbálta összekapni magát, elhatározta hogy minden ellent vádra tisztelettel és őszintén fog válaszolni. Az ajtón belül feszes vigyázba várta magát. A tolószékben ülő ember perceken át némán nézte, aztán közelebb intette. Petrovski négy katonás lépést tett, aztán ismét megállt vigyázban. De amikor a szovjet vezető megszólalt, hangjából hiányzott a vádaskodás pattogása. Inkább lágyan beszélt. Petrovski őrnagy, maga nem próba, apa. Üljön közelebb, ide a fénybe, ahol láthatom. És üljön le. Petrovszki megdöbbent. Példátlan eset volt, hogy a főtitkár jelenlétében egy fiatal őrnagy leüljön. De engedelmeskedett. A főtitkár által mutatott szék szívére ereszkedett, a háta a volt, két térde összeszorítva. Van valami elképzelése arról, hogy miért hívatta. Nincs főtitkáráltás. Nincs. Gondoltam. Fontos volt, hogy senki sem tudja. Akkor most én elmondom. Egy küldetést kell teljesítenie. A kimenetele fölbecsületetlenül fontos a Szovjetuniónak és a forradalom győzelmének. Ha sikerül, fölmérhetetlen hasznot hoz hazánknak, ha kudarcot vall, akár katasztrofális lesz. Én személyesen választottam ki Önt, Valeri Aleksejevics a küldetés végrehajtására. Petrovszki gondolatai kavaroktak, Félelmét, hogy kegyvesztés és számüzetés már rá szinte visszafolytatatlan új hangás váltotta föl. Amióta csak a Moszkvai Egyetem kiváló növendékeként elszakították tervezett külügyminisztériumi pályafutásától, hogy az első főcsoportfőnökség egyik ifjú titánja legyen, amióta csak önkéntes jelentkezését elfogadta az elit illegális csoportfőnökség egy fontos küldetésről álmodozott. De legmerészebb álmaiban sem gondolt ilyesmire. Végre a főtitkár szemébe mert nézni. Köszönöm, főtitkár Eftárs! A részletekről mások fogják tájékoztatni, folytatta a Az idő rövid lesz, de önt már kiképezték annyira, hogy a legjobb teljesítmény nyújtsa, és mindent megkap, amire a küldetéshez szüksége lesz. Egy bizonyos okból kívántam személyesen találkozni önnel. Valamit meg kell mondani önnek, és úgy döntöttem, hogy én mondom meg. Ha a küldetése sikerül, és nem két lemot sikerül, olyan előhéptetésre és kitüntetésre számított idehaza, amiről nem is álmodott. Erről én gondoskodom. Ám ha bármi sikerül, ha annak az országnak a rendőrsége vagy a katonasága ahová küldjük, bekeríti, habozás nélkül lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy ne fogják elérve. Értette Valeri Alexeyevics. Igen, értettem, főtitkár eltárs. Az élve elfogadás, a könyörtelen kihallgatás, a megtöretés. Ó, igen, manapság ez is lehetséges, mert nincs olyan bátorság tartalék, amely ellenáll a gyógyszereknek. A negynöközi sajtótájékoztatók hercehúrcája amúgy is tüzes pokol lenne. Ám egy ilyen cirkusz annyira kárára lehetne a Szovjetuniónak az ön hazájának, hogy az fölbecsülhetetlen és jóvá tehetetlen lenne. Petrovszki őrnagy vette egy nagy levegőt. Nem fogok kudarcot vallani, mondta, de ha mégis, nem fognak elérve. A főtitkár megnyomott egy gombot az asztal alján, és az ajtó kinyílt. Pavlov őrnagy átott. Akkor hát menjen, fiatal ember. Ebben a házban fogja elmondani önnek egy olyan ember, aki talán látott már, hogy miben áll a küldetése. Aztán elutazik egy másik helyre, ahol intenszív dájékoztatást fog kapni. Többé nem találkozunk, amíg vissza nem tér. Amikor az ajtó becsukódott, a két KGB nagy mögött az öreg ember egy ideig a kandalló lobogó lángába bámult. Milyen remek fiatal ember gondolta? Milyen kár érte. Miközben Petrovsky Páblovőn nagyot követte a folyosókon a ház vendégszárnyába, úgy érezte, a szíve alig tudja magában tartani a várakozást és a büszkeséget. Valeri Aleksejovics Petrovski ízig orosz katona is hazafi volt. Igen jól tudott angolul, ismerte a meghalni Istenért, a királyért és a hazáért kifejezést, és megértette a jelentését. Istene nem volt, de személyesen bízta meg a feladattal országának vezetője, és amit ott ment az Uszovói folyosón, elszánta magát. Hogyha eljön a pillanat, nem fog visszadiadni attól, amit meg kell tennie. Pábló őrnagy megállt egy ajtó előtt, kopogott és benyitott. Férre állt, engedte be Aztán becsukta az ajtót és elvonult. Őzhajó ember álltott a jegyzetekkel és térképekkel borított asztaltól, közelebb ment Petrovszkijhöz. Szóval maga Petrovszkij őrnagy mosolygott és a kezét nyújtatta. Petrovszkét meglepte, hogy datok. Az arcot ismerte, már soha sem találkoztak. Az nép hagyományaiban ez az ember, így tanították a fiataloknak, az öt sztár egyike volt olyan ember, akit tisztelni kell, és aki a szovjet ideológia győzelmét képviseli a kapitalizmus felett. Igen, ez az mondta. Filbi addig szokta tanulmányozni a személyi anyagokat, amíg hibátanul megtanulta őket. Petrovszky még csak 30 éves volt, és már tíz évek képezték arra, hogy bárki angolnak nézhesse. Kétszer járt Nagy-Britániában ismerkedni a tereppel, mindkétszer igen típkosan, soha nem ment a szovjet nagykövetség közelébe, és soha nem télsítvek volt semmiféle feladahat. Ezek az ismerkedő utak egyszerűen arra szolgáltak, hogy az illegálisok, mielőtt akcióba léptek, aklimatizálódjanak mindenhoz, amivel később találkozni fognak. Egyszerű dolgok ezek, például bankszámát nyitni, tudni, hogy mi a teendő, ha összekocsolnak egy másik autóssal, használni a londoni metrót, és állandóan bővíteni aktuális lánykészletüket. Filbi tudta, hogy az előtt álló fiatalember nem csak tökéletesen beszéli az angolt, de négy helyi tájszólását is, valamint hibátlanul beszéli a belszi és az ír is. Ezért angolul kezdett beszélni. Foglaljon helyet mondta. Most nagy felvázolom a küldetése lényegét. A részletekről mások fogják tájékoztatni. Az idő rövid lesz, kétségbejtően rövid, ezért gyorsabban kell megtanulnia mindent, mint valaha életében tette. Miközben beszélgettek Filbirájöt, hogy 30 éve távol a hazájától, annak ellenére, hogy elolvasott minden újságot és magazint, amihez csak hozzá lehetett jutni, aki kiesett a gyakorlatból, akinek a szóhasználata motoros és régies. A fiatal orosz úgy beszélt, mint egy vele egy idős angol. Filbi két óra alatt körvonalazta az auróra tervet, és hogy mivel járna. Petrovski csak úgy szívta magába a részleteket. Fölizgatta és elképesztette a tervak merősége. Az elkövetkező napokat egy mindössze négy álló csapattal fogja tölteni. Ők tájékoztatni fogják számtalan névről, helyszínről, időpontról, adásidőről, találkozóról és biztosító találkozóról. Mindezt meg kell tanulnia a kívülről. Az egyetlen, amit magával vihet, néhány egyszer használható kód lesz. Hát ennyi. Petrovszki bólogatva hallgatta. Megmondtam a főtitkár eltársnak, hogy nem fogok kudarcot vallani bantazást. Végrehajtom, ahogyan és amikor kell. Ha az alkatrészek megérkeznek, végrehajtom. Nagyon jó átföl, Akkor most visszapüldöm Moszkvába oda, ahol az indulásai hátralevő időt fogja tölteni. Miközben Filbi a házon belüli telefonhoz ment, Petrovski meghökkent, mert a sarokból hangos krú hallatszott. Oda és látta, hogy egy nagy kalitkában egy szép garamb van, az egyik lába sinben is őt nézi. Filbi mentegetőcén mosolyan nézett rá. Hopalongnak hívom, mondta, miközben Pavlovőrnagy számát tárcsázta. A múlt élen találtam az utcán törött szárnyal és lábbal. A szárnya meggyógyult, de a lába nem akar rendbe jönni. Petrovski odament a kalitkához, és körmével megkocogtatta az egyik fémrudat. De a galamb a kalitka túlsó sarkába bicegett. Nyílt az ajtó, Pávlovőr nagy lépett be rajta. Mint rendesen, most sem szólt semmit, csak indet Petrovszkinek, hogy kövesse. Hát akkor a legközelebbi találkozásig. És jó szerencsét, mondta Filbi. A példakép bizottság tagjai megvárták, amíg mindegyikük végez Preston jelentésével. Tehát, mondta szőr Anthony Plum, hogy elindítsa a beszélgetést. Most legalább tudjuk, hogy micsoda, hol, mikor és kicsoda. De azt még mindig nem tudjuk, hogy miért. És azt sem, hogy mennyire, szólt közbeszőrt Patrick Strickland. Még mindig nem próbálkoztunk kárbecsléssel, és egyszerűen kénytelenek vagyunk tájékoztatni a szövetségeseinket még akkor is, ha egyetlen hamis dokumentumot kivéve január óta semmi nem jutott el Moszkvába. Egyetértek, mondta szőr Anthony. Rendben van azt hiszem, egyet kell értenünk abban, hogy további vizsgálatokra most nincs idő. Hogyan kezeljük ezt az embert? Van valakinek valamilyen ötlete? Brian? Brian Harker-Smith, a főigazgatója nélkül volt ott, egyelő képviselte az M15-t. Óvatosan válogatta meg a szavait. Nekünk az a véleményünk, hogy Berenzon, máré és az összekötő Benotti alkotják a teljes kémcsoportot. A biztonsági szolgálat nem tartja valószínűnek, hogy el a csoport további ügynököket működtessen. Berenzon annyira fontos, hogy szerintünk az egész csoportot kizárólag miatt hozták létre. Egyetértően bólogattak az asztalkő. És mit javasol, kérdezte ször Antoni. Hogy szedjük össze őket, göngyölítsük fel az egész csoportot, mondta harcourt Smith. Egy külföldi diplomatát is érint ellenkezett ször Hubert Willier a belügyminisztériumtól. Azt hiszem Pretoria ebben az esetben kész lemondani a diplomáciai mentelmi jogról, mondta a ször Patrick Strickland. Pinártábornak biztosan jelentette már az ügyet Mr. Botának. Nyilván ők is szeretnék megkapni márét, miután mi elveszítettünk vele. Ez meglehetősen fontos érnek látszik, mondta ször Antoni. Mi a véleményed, Nigel? Ször Nigel Irvine a plafon nézte, mintha töprengene. Mintha csak a kérdés ébresztette volna föl. Csak elgondolkodtam, mondta csendesen. Begyűjtjük őket. No és? Kihallgatjuk őket, mondta Harker Smith. Meg tudjuk kezdeni a kárbecslést, és tájékoztathatjuk a szövetségeseinket az egész csoport felszámolásáról, hogy megédesítsük a keserű pirulát. Igen, mondta Sir Nigel. Eddig rendben, és aztán... A három minisztérium és a miniszterelnökség képviselőihez fordult. Én úgy látom, hogy négy lehetőségünk van. Elfoghatjuk Berenzont, és formálisan megvádolhatjuk a hivatali titkokra vonatkozó törvény megsértésével, amit meg is kell tennünk, ha letartóztatjuk. De van-e olyan bizonyítékunk, amely megáll a bíróság előtt? Tudjuk, hogy igazunk van, de tudjuk-e ezt bizonyítani első osztályú erőkből álló védelemmel szemben? Minden mástól eltekintve a letartóztatás és vádemelés hatalmas botrány kavarna, amely kétségtelenül a kormányra ütne vissza. Ször Martin Flannery, a miniszterelnök kabinet főnök elértette a célzást. Ellentétben a többi jelenlévővel, ő tudta, hogy az előrehozott általános választás a cél nyáron, mert őt a miniszterelnök erről bizalmasan tájékoztatta. Ször Mártin a régi iskolához tartozó köztítviselő volt egész életében, tehát tökéletesen hű volt a hatalmon lévő kormányhoz, ahogyan az volt már az előző háromhoz is, melyek közül kettő munkáspárti volt. És ugyanilyen hű lesz a következő demokratikusan megválasztott kormányhoz is. A száját csücsörítette. Aztán folytatta Ször Nigel: A helyükön hagyhatjuk Berenzont és Márét, és megpróbálhatjuk manipulált dokumentumokkal etetni Berenzont, hogy azokat továbbítsam Moszkvának. Ám ez nem mehetne így sokáig. Berenzon sokkal magasabb beosztású és képzettségű embert sem, hogy hosszú időn át a bolondját járassuk vele. Sir Peregrine Jones bólintott. Tudta, hogy ebben Ször Nigelnek igaza van. Vagy behozhatnánk Berenzont, és megpróbálhatnánk elnyerni teljes együttműködését a kárfelmérésben azzal, hogy mentességet ígérünk neki. Személy szerint én gyűrölöm, ha az áruló büntetlen marad. Az ember soha nem tudhatja, hogy a teljes igazságot mondta-e el, vagy átverte, ahogyan blántette. És az idővel mindig kiderül, még nagyobb botrány keretében. Szőr Hubert Villier, akinek a minisztériumához tartozott a koronaügyész és helyettese, egyetértően ráncolta a homlakát. Ő is gyűrölte a mentességi megállapodásokat, és tudta, hogy a miniszterelnök azt, hogy ugyanígy érez. Akkor marad még, folytatta lágyan, az SCS főnöke, a letartóztatás per nélkül alapos kihallgatással. Azaz a harmadik fokú vallatással. Azt hiszem, régi módi vagyok, de nem megy a hiszek benne. Esetleg beismerő vallomást tesz 50 dokumentumról, de életünk végéig nem fogjuk megtudni, nem volt-e másik 50 is. Egy ideig mind hallgattak. Mindezek a megoldások meglehetősen kellemetlenek, mondta végülször ször Antony Plumb, ám úgy tetszik, el kell fogadnunk Brian javaslatát, ha senkinek sincsen jobb ötlete. Egyéppen volna, mondta finoman ször Nigel. Lehetségesnek tartom, hogy Berenzon beszervedése hamisítatlan, idegen zászló alatt ügy. A legtöbb jelenlévő tudta, mi az az idegen zászló beszervezés, de Huber Huber a belüttől és ször Martin Flanery a miniszterelnökségtől értetlenül vonták össze homlakukat. A forrást olyan emberek szervezik be, magyarázta Ször Nigel, akik úgy tesznek, mintha egy bizonyos országnak dolgoznának, amelyel a beszervezendő szimpatizál, ám valójában egy másik országnak dolgoznak. Az izraeli moszát különösen jó ebben. Mint hogy olyan ügynököket tudnak kiállítani, akikről hihető, hogy a világ bármely népéhez tartoznak. Az izraeliek már több nagy húzást hajtottak végre idegen zászló alatt. Például. Egy hűséges nyugat-német állampolgár, aki a középkeleten dolgozik, Németországban döntött szabadsága idején megkeresi két német honfitársak, akik kifogástalan bizonyítékokkal igazolják, hogy a BND a nyugat-német hírszerzés emberei. Előadnak neki egy történetet, hogy a vele egy építkezésen dolgozó franciát a NATO tiralmi listáján szereplő technológiai titkokat adnak tovább Irakban. Azért teszik ezt, mert nagyobb megrendeléseket remélnek ettől. Segíteni a német honpolgárunk a hazáját azzal, hogy jelenti időnként mi folyik a német hazafi beleegyezik, és éveken át dolgozik Jeruzsálemnek, mint ahogyan ez sokszor megtörtént már. Ráadásul ez látszik az egyetlen észszerű megoldásnak folytatta Sir Nigel. Annyiszor néztük végig Berenzon hogy már hányunk tőle. De amit most tudunk, annak alapján az idegen zászló technika lehet a magyarázat. Többen bólintottak, amikor visszaidézték a Berenzon tartalmát. A külügyminisztériumban kezdte pályafutását rögtön az egyetem után. Meglehetősen szépen hallat előre, háromszor teljesített szolgálatot külföldön, és szakadatlanul, ha nem is látvánosan emelkedett felpali a ranglétrán. A 60-as évek közepén feleségül vette Lady Fiona Lent, és nem sokkal később Pretóriába helyezték a feleségével együtt. Ott történhetett, amikor találkozott a szinte határtalan dél-afrikai vendégszeretettel, hogy milyen rakonszemvezni kezdett dél-afrikával, és csodálni kezdte az országot. Mint hogy munkáspárti kormány volt hatalmon, és Rodéziában forradalondult, Pretória iránti nyílt rajongása nem volt túlságosan sikeres amikor 1969-ben visszatért Nagy-Britanniába, fülest kapott, hogy a következő szolgálati helye valami kevésbé elettmondásos ország lesz, mondjuk Bolívia. Az asztal körülül férfiak csupán gyanították, de igen valószínűnek látszott, hogy amíg Pretóriát természetesnek találta Lady Fiona, addig esze általában sem volt otthagyni kedves lovait és társasági életét azért, hogy három évet töltsön az andokban. Bármi lett is az ok, George Berenson kérvényezte, hogy helyezzék át a Védelmi minisztériumba, ami visszalépésnek számított. Ám a felesége vagyonával a háta mögött ez nem számított. Amikor szabadult a külügy reguláli alól, tagja lett több Dél-Afrikát pártoló baráti társaságnak, és ezek rendszerint a jobb szárnyat támogatták. Sir Peregrine Jones legalábbis úgy tudta, hogy Berenzon közismert, és nagyon is nyílt jobboldali rokon szemvetette lehetővé, hogy lovagi címre javasolja, és csak most jött rá, hogy ez tűz volt Berenzon sértődöttségének olajára. Amikor a jelentést elolvasták egy órával korábban, az urak úgy vélték, hogy Berenzon szembez Dél-Afrika iránt valójában szovjet barátságot hivatott leplezni. Szőr Nigel magyarázata más megvilágításba helyezte az ügyet. Idegen, zászló. Tűnődött ször pedig székland. Úgy értett, valójában azt hitte, hogy Dél-Afrikának adják ki a titkokat. Nem megy ki a fejembe ez a rejtély, mondta cél. Ha titokban szovjet barát volt, vagy titkos kommunista egész idő alatt, akkor miért nem a központ futtatta a szovjet tartóval? A nagykövetségükön ötövele embert is tudok, aki egyformán jól csinálta volna. Bevallom, én nem tudom, mondta a Anthony Antony Plumb. Ugyanakkor fölpillantott, vagy lenézett az asztalra, és elkapta a örvin Nigel Irvin tekintetét. Örvin az egyik szemhéját gyorsan leeresztette, aztán ismét fölhúzta. Szőr Antony Klum erővel fordította a tekintetét ismét az előtte fekvő Berenzont Tossziéra. Te ravaszró, gondolta, de nem is töröd a fejed. Te tudod. Valóban. Andrea jelentett valamit két nappal korábban. Nem nagy dolog volt, csak kabinettbeli plegyka a szobják nagykövetségen. Egy n iszogatott, és a szakmáról beszélgettek úgy általában. Ő megemlítette, hogy néha milyen hasznos lehet az idegen zászlóval történő beszervezés. Az illegálisok csoport főnökségének embere nevetett, kacsintott, és mutatójával megérintette az orrát. André West úgy értelmezte, hogy Londonban folyamatban volt egy idegen akció, amiről az n tudott valamit. Sör Nigelnek, amikor meghallgatta a történetet, ugyanezett a véleménye. Sör Antoninak más is eszébe jutott. Ha valóban tudod, Nigel, azért van, mert van egy forrásod a rezidentúrán belül. Vén róla. Aztán eszébe jutott még valami, sokkal kellemetlenebb. Miért nem mondja meg nyíltan? Az asztal körülbelül ők egytől egyig megbízhatóak, vagy nem? A nyugtalanság hideg férge mozdult meg benne. Fölnézett. Azt hiszem, komolyan meg kell fontolnunk, amit Nigel mondott. Ésszerűnek látszik. Mit foggatsz a fejedben, Nigel? A fickó áruló, ez nem kétséges, mondta C. Ha megmutatjuk neki a négy nélkül visszaküldött dokumentumokat, meg lesz döbbenve. De ha azután megkapja még John Preston dél-afrikai dossziát is elolvasásra, és valóban abban a hitben élt eddig, hogy pretóriának dolgozik, nem hinném, hogy leplezni tudná összeomlását. Ha titkos kommunista volt mindvégig, akkor ismernie kellett Mári meggyőződését, és nem fog meglepődni. Szerintem egy gyakorlat megfigyelő meg tudná különböztetni a reakcióit. És ha valóban idegen zászlós akció volt, kérdezte Sir Perry Jones, akkor szerintem teljes mértékben és önként együttműködik majd velünk a kárfelmérésben. Mi több, szerintem arra is rá tudnánk venni, hogy önként megforduljon, és így komoly dezinformációs műveletet indíthatnánk Moszkva ellen. Azt pedig pozitívumként mondhatnánk el a szövetségeseinek. Sőr Betty Stricklandet a teljesen meggyőzte. Valamennyien elfogadták ször Nigel taktikáját. Még valamit. Ki fogja fölkeresni? kérdezte ször Antoni. Ször Nigel tőhintett. Nos, persze ez valójában az ötös ügye mondta, ám Ám a központ elleni dezinformációs műveletet úgyis a hatos irányítaná. Amúgy is véletlenül ismerem a fickót. Az a helyzet, hogy iskolatársak voltunk. Nagy ég kiáltott föl Plum. De ő valamivel fiatalabb, nem? Pontosan öt évvel. Ő tisztította a cipőmet. Rendben van megállapodtunk. Ellene van valaki? A tiéd, Nigel. Te foglalkozol vele. Aztán majd mondd el, hogyan boldogultál. Kedden. 24-én egy dél turista érkezett Johannesburgból London Heathrow repülőterére, ahol minden nehézség nélkül átesett a formaságokon. Amikor kijött a vámról a csomagjával a kezében, egy fiatal ember lépett hozzá és sugott valamit a fülébe. A tagba szakadt dél-afrikai egyetértően bólintott. A fiatala belvette a csomagját és kivezette a jövevényt a kint várakozó kocsihoz. Nem London felé indultak azonban, hanem a előbb az M25-ös körgyűrűre fordult rá, majd a hemsörbe vezető M3-asra. Egy órával később a kocsi megállt egy csinos vidéki ház előtt, Bezingstókban. A délafrikairól lesegítették a kabátot, és betessékedték a könyvtárba. A tűz mellől egy hétvégét vídöltönyt viselő vele egyidős angol állt fel, hogy üdvözölje. Henry Pinár, de rég láttalak. Réges régen, üdvözöllek Angliában. Üdvözöllek, Nigel, hogy vagy? A két hírdszerző folgált vezetői egy órát tárgyahattak ebédig, így hát a szokásos udvariaskodás után rátértek a problémára, amely pinártábornokot az SCS vidéki házába hozta, amelyet jelentős, de titokban utazó vendégek fogadására tartottak fel. Estére Sir Nigelnak sikerült tető aláhozni a megállapodást, amire vágyott. A Dél-Afrikaiak hajlandók a helyén hagyni már épp, hogy Irvin nagyobb dezinformációs műveletbe foghasson, George berenzonon keresztül, ha azt kötélnek át. A brittek már állandó megfigyelés alatt tartják. Ők a felelősek azért, nehogy véletlenül egyszerre csak Moszkvában kössön ki, mint hogy a délafrikaiaknak is hozzá kell látniuk a kárbecsléshez, és önálló 40 évről van szó. Megállapodtak abban is, hogy amikor a dezinformációs művelet lezárul, örvin értesíti Pinárt, hogy már nincsen szükség már erre. Akkor haza fogják rendelni, a brittek fölteszik a délafrikai repülőgépre, ahol is Pinár emberét letartóztatják, mihelyt a repülőgép felszáll azaz dél-afrikai felségterületen. területen. Vacsoda után szörnel elnézést kért, várta a kocsia. Pinár ott töltötte az éjszakát, hogy másnap bevásároljon a londoni Westenden, és este haza repüljön. Csak ne hagyd meglógni, mondta Pinár tábornok, amikor kikísérte ször Azt akarom, hogy a ember még az idén hazakerüljön. Megkapodig érte ször Csak elne a szátok közben. Míg az ennyihez feje megpróbált valamit vásárolni Mrs. spinar a Mon Street-en, John Preston a Charles street ült Brian Harker smith -szel. A főigazgató helyettes igazán tetszeni vágyó hangulatban volt. Nos, John, tolmácsolnom kell a gratulációkat. A bizottságra igen meghatással hatással voltak dél-afrikai Köszönöm, Brian. Igen, valóban. Mostantól kezdve mindent a bizottság intéz. Nem tudom pontosan, mi fog történni, de Tony Plum megkért, hogy adjam át neked személyes jókívánságait. És most, nyitott tenyerével az a támaszkodott. A jövőről. A jövőről? Igen, tudod, van egy kis dilemmám. Nyolc hete visszadeszt az ügyet, ebből némi időt a külső figyelőkkel töltöttél az utcán, a javát a alak sorában és most Dél-Afrikában. Ez alatt az idő alatt az ifjú márcs a helyettes irányította a céljegyát, méghozzá igen jól. Most azt kérdezem magamtól, mit csináljak vele. Nem hiszem, hogy egészen fel lenne a második helyre, elvégre végigjárt a minisztériumokat, tett néhány rendkívül hasznos javaslatot, bevezetett néhány pozitív változást. Naná gondolta Preston. Márcs, amolyan ifjú buzgó mócsink, a Harker fajtából. Szóval tudom, hogy mindössze tíz héti voltál a c és ez nem sok idő, de látva, hogy mekkora dicsőséget szereztél magadnak, úgy gondolom, tovább is mehetsz. Beszéltem a személyzetivel, és miset a szerencse? Karelli, a C5C-től idő előtt nyugdíjba megy az épvégre. A felesége, tudod, már régen gyűnkélkedik, el akarja vinni az északnyugati tóvidékre. Tehát nyugdíjba megy és elutaznak. Azt hiszem, a munka éppen megfelelne neked. Preston gondolkodott. A C5C. Kikötők és repülőterek kérdezte. Ez megint összegötő munka. A bevándorlási hivatal, a vámosok, a különlegesek, a nehéz bűnüldözők, a kábítószerüldözők mind ellenőtik a kikötőket és a repülőtereket, a mindenféle barátságtalan alakok miatt, akik be akarják csempészni magukat vagy tiltott rakományokat az országba. Preston gyanította, hogy a céljött szép feladata kiszúrni azt, amit a többiek valahogyan kihagytak. Harker Smith figyelmestetően emelte fel az ujját. Ez fontos munka, John. A különlegesen nagy felelősség az benne, hogy nyitva kell tartani a szemet, különös tekintettel a szovjetlogbeli illegálisokra, futárokra, és így tovább. Az ember sokat mozoghat, olyan munka ez, amilyen te szeretsz. És messze a főnökségtől, amíg az örökösödési háború folytatódik, gondolta Preston. Ő tudta magáról, hogy Bernard Heming embere, és tudta azt is, hogy ezt Harker Smith számára sem kétséges. Arra gondolt, hogy tiltakozik, hogy kihallgatást kérször Bernártól és megkéri, hadd maradjon a jelenlegi helyét. Mindenképpen szeretném, ha megpróbálnád, mondta Harker Smith. Az is a Gordonon van, legalább nem kell elköltözned. Preston tudta, hogy kicserezték. Harker Smith egész életét a hivatali rendszerben töltötte. Legalább gondolta Preston, megint az utcán dolgozhatok, és ha ez megint csak rendőr munka is. Szeretném, ha hétfőn reggel már kezdenél, mondta Harker Smith. Pénteken Valeri Petrovszki örnagy nagy észrevétlenül bejutott Nagy-Britanniába. Moszkvából Zürich berepült svéd útlevéllel, azt egy lezárt borítékban feladta a KGB által a városban fenntartott konspiratív lakás címére, és magához vette egy svájci mérnök iratait, amelyek egy másik borítékban várták az erőcsarnokban lévő postán. Zürichből Dublinba repült. Ugyanezen a gépen volt a kísérője, aki nem tudta, de nem is érdekelte őt, hogy mit csinál a társa. A kísérő dolga csak annyi volt, hogy a kapott utasításokat. A Dublin Nemzetközi Repülőtér szállodájának egyik szobájában, aztán a két férfi találkozott. Petrovszki anyasültmesztelene levetkőzött és áradta kontinentális ruháit. Azt vette fel, amit a kísérő hozott a maga bőröndjében: brit ruhadarabokat tetőtől a Kapott egy kis bőröndöt is a szokásos egy éjszakai utazáshoz szükséges pizsamával, mezeserrel, féligolvasott reggénnyel, és egy váltásruhát. A kísérő már letépte a repülőtér üzenet táblájáról azt a borítékot, amelyet a Dublin Nagykövetség en veli emberet üzet oda négy órával korábban. A borítékban egy jegyfele volt az ebben a színház előző esti előadására, egy nyugta egy egyetlen éjszakás tartózkodásról a New Jersey szállodában az előző napról és a megfelelő névre, és az Erlingus London-Dublin-London szóló returéidnek a fele. Végül Petrovski megkapta az új útlevelét. Amikor visszament a repülőtér csarnokába, és jelentkezett a jegykezelésnél, senki sem csodálkozott semmit. Egy angolul hazatérőben volt Dublinból, egy egynapos üzleti útról. Dublin és London között nincsen ellenőrzés. Londonban az érkezők a beszállási kártyájukkal, vagy a jegyszervényükkel igazolják magukat. Elmennek két kifejezéstelen tekintetű biztonsági ember előtt is, akik úgy tesznek, mintha nem látnának semmit, de valójában nagyon-nagyon kevés dolog kerül el a figyelmüket. Egyikük sem látta még soha Petrovski arcát, hiszen a soha nem érkezett még Nagy-Britániába, a Hitló repülőtéren keresztül. Ha kérték volna, elővet volna egy tökéletes brit útlevelet James Duncan Ross névre. Az útlevélben még az útlevél hivatalosan sem talált volna kivetni valót, hiszen ők állították ki. Az orosz minden gond nélkül jutott át a vámon, majd taxiba ült, és a King's Cross állomásra hajtatott. Ott bement a podgyász megőrzőbe. Már volt hozzá kulcsa. A rekesz egyike volt annak a jó néhánynak, amelyeket a nagykövetségi n ember állandóan fenntartott a brit fővárosban, és a kulcsot már régen lemásolták. A rekeszben az orosz egy csomagot talált, pontosan úgy lepecsételve, ahogyan a nagykövetségre érkezett a diplomáciai futára két nappal korábban. Az n ember nem látta, nem is akarta látni a tartalmát. Azt sem kérdezte meg soha, hogy miért kellett a csomagot egy állomás automata podgyász megőzőjében hagynia. Ez már nem tartozott rá. A csomagot Petrovszkia bőröngyébe tette anélkül, hogy kinyitotta volna. Később bőven lesz ideje kinyitni. Már tudta, hogy mi van benne. A Kings Cross állomásról újabb taxival Londonon át a Liverpool street levő állomáshoz hajtatott, ahol fölült arra a koresti vonalra, amely Ipswichbe, Száfolkmennyébe indult. Vacsoda időben már be is jelentkezett a Great Whitehorse szállodába. Ha egy kíváncsi rendőr bekukantott volna az ipszvicsi vonaton utazó angol fiatalember kézitáskájában lapoló csomagba, ugyancsak meglepődött volna. A csomagokban darabokra szedve egy finn szákó automata pisztoly volt teretárral, és minden egyes töltényorra gondosan be volt vágva x-alakban. A vágatokat zselatin és kálium cianid koncentrátum keverékével töltötték meg. Ezek a töltények nemcsak, hogy robbannak az emberi testre való érintkezéskor, de a méreg hatását kiheverni is lehetetlen volt. A csomag másik felében James Duncan Ross legendájának további része volt. A legenda szakkifejezés az olyan nem létező ember élettörténetére, akinek létezését számos és mindenféle tökéletesen valós dokumentum bizonyítja. Az az ember, aki a legenda épül, rendszerint valóban élt, de már meghalt anélkül, hogy nyomot vagy üthagyott volna maga után. Akkor a személyi adatait átveszik és kitöltik hússal úgy, ahogyan a halott ember csontvázát lehetetlen, ez a hús dokumentumokból áll, amelyek vissza és előre igazolják emberünk életét. Az igazi James Duncan Ross, vagy inkább az a kevés, ami megmaradt belőle, az ámbezi folyó sűrű bozótjában rothat hosszú évek óta. 1950-ben született Angus és Körsztirosz fiaként Kilbritben, Skóciában. 1951-ben Angus Ross, aki belefáradt a háború utáni nagy britannia örömtelen fejadagrendszerébe, feleségével és fiával az akkoriban dél nevezett országba emigrált. Mérnök lévén a mezőgazdasági szerszám és gépgyártásban helyezkedett el, és 1960-ban már saját üzemet alapított. Szépen gyarapodott, így hát az ifjú James jó elemi iskolába küldhette aztán a Michael House-ba. 1971-re a fiú regöltötte szolgálati idejét, és beszállhatott apja üzemébe. De ez már Jan Smith rodéziája volt, és a háború Joshua Komo és Robert Mugabe partizánjai ellen egyre elkeseredettebb lett. Minden egészséges férfi tartalékosnak számított, és a seregben töltött idő egyre hosszabb lett. 1976-ban James Ross a rodéziai könnyű kötelékében áldozata lett az ipragerillák gerillák rohamának a sűrű bozótban, az ámbezi déli partján. Ott tölték meg. A gerillák rajta ütöttek, levet köztették a holttestet, aztán visszavonultak zömbjai támaszpontjaikra. Nem kellett volna, hogy bármiféle, a személyazonosságát igazoló papír legyen nála, de éppen mielőtt ödeáratra indult, levelet kapott a barátnőnétől, és azt a zubbonya zsebébe dugta. A levél eljutott Zambiába, aztán a KGB kezébe. Egy igen magasrangú KGB tiszt, Vasszili Szorodobnyíkov volt akkor a nagykövet Lusakában, és ő irányította a különféle hálózatokat Afrika déli részén. Ezek egyike szúrta ki a James Rossnak a szülei címére küldött levelet. A halott fiatal tiszt adatainak ellenőrzése váratlan ajándékot hozott. A brit születésű Angus Ross és fia mindvégig brit állampolgárok maradtak, így hát a KGB föltámasztotta James Duncan ross Amikor, miután Rodézia függetlené vált néven, Angus és Kirsti áttelepültek átterepültek Tél afrikába James szemlátomást úgy határozott, hogy visszatér Nagy-Britániába. Láthatatlan kezek kiemelték születési bizonyítványának egy példányát a londoni Somerset House-ban. Máskezek postai kérvényt töltöttek ki és küldtek el, amelyben új útlevelet kér. Némi ellenőrzés után megkapta. A jó legenda készítéséhez sok tucat ember és sok ezer órányi munka szükséges. A KGB-nek mindig megvolt a türelme is, a személyzete is ehhez. Bankszámlák nyílnak, jogosítványokat újítanak meg gondosan, a lejártuk előtt, autókat vesznek és adnak el, csak hogy a név szerepeljen a forgalmi engedélyek nyilvántartásan a kompjúterben. Állást vállalnak és előlétetésben részesülnek, Referenciák készülnek, vállalati nyugdíj alapok jönnek létre. A kezdő hírszerzők egyik napi munkája, hogy ezt a töménytelen dokumentumot frissen tartsák. Más csoportok a múltban nyúlnak vissza. Mi volt a gyermek neve? Hová járt iskolába, hogy hívták a fiúk a technikatanárt a mögött? Mi volt a család kutyájának a neve? Mire a legenda elkészült, és az évekbe telhet, és mire új tulajdonosa megtanulta, több heti nyomozásra van szükség, hogy leleplezzék, ha ugyanez sikerül. Ezt vitt tehát Petrovszky a bőröngyében meg a fejében. Ő volt, és ez bizonyítani is tudta James Ross, aki Anglia nyugati vidékéről éppen áttelepült Kelet Angliába, hogy átvegye a számítógép szoftver adásával foglalkozó svájci központú cég ottani gépviseletét. Ínponáló bankszámlája is volt a Berkeleys Banknál Dorchesterben, Dorset megyében, amelyet éppen átutalt Colchesterbe. Tökéletesen tudta hamisítani rossz macskakaparásra kaparásra emlékeztető aláírását. Nagy-Británia messze menően tekintette van az emberek személyiségi jogaira. A világon talán egyedül itt nem kötelező, hogy az állampolgárnál bármiféle igazolvány legyen. Ha ilyesmit kérnek, egy az illetőnek címzett levél is igazolhatja a személyazonosságát azonosságát bárki, mintha az bármit is bizonyítana. A képjármű vezetői jogosítvány, bár a brit jogosítványban nincs fénykép, már nagyon komoly igazolvány. Földételezik, hogy az ember az, akinek mondja magát. Valeri Alexeyevich Petrovsky aznap este Ipswich-ben és tökéletes nekik abban, teljes joggal, hogy senki nem fogja kétségbe vonni, hogy ő James Duncan rossz. Vacsora után a recepción elkérte a telefonszaknév sort, és felütötte az ingatlan ügyneköknél.